Capitolul 5. Cum schimbă gândurile, creierul și corpul? Acum înțelegi că, indiferent dacă este vorba despre ceva plăcut sau stresant, cu fiecare gând pe care îl gândești, cu fiecare emoție pe care o simți și cu fiecare eveniment pe care îl experimentezi, acționezi ca un inginer epigenetic al propriilor tale celule. Îți controlezi destinul. Prin urmare, acest lucru ridică altă întrebare. Dacă mediul tău se schimbă și apoi programezi noi gene în noi moduri, este posibil, pe baza percepțiilor și credințelor tale, să programezi gena înaintea mediului actual? Sentimentele și emoțiile sunt în mod normal produsele derivate ale experiențelor, dar poți combina o intenție clară cu o emoție care începe să ofere corpului o mostră a experienței viitoare înainte să fie făcută manifestă? Când ești cu adevărat concentrat asupra unei intenții legate de un anumit rezultat viitor, dacă îți poți face gândul interior să fie mai real decât mediul exterior în timpul acestui proces, creierul nu va observa diferența dintre cele două. Apoi corpul tău, în calitate de minte inconștientă, va începe să experimenteze noul eveniment viitor în momentul prezent. Vei semnala noi gene în noi moduri pentru a te pregăti în vederea acestui eveniment viitor Imaginat. Dacă vei continua să practici din punct de vedere mental de suficiente ori această nouă serie de alegeri, comportamente și experiențe pe care le dorești, reproducând același nivel mental iar și iar, atunci creierul tău va începe să se schimbe din punct de vedere fizic, instalând noi circuite neurologice pentru a începe să gândească pornind de la acel nou nivel mental, pentru a arăta ca și când experiența s-a întâmplat deja. Vei produce variații epigenetice care conduc la schimbări structurale și funcționale reale în corp doar prin puterea gândului, exact așa cum fac cei care reacționează la o substanță placebo. Apoi creierul și corpul tău nu vor mai trăi în același trecut, vor trăi în noul viitor pe care l-ai creat în mintea ta. Acest lucru este posibil prin repetiție mentală. Această tehnică înseamnă în principiu să închizi ochii și să îți imaginezi în mod repetat că realizezi o acțiune, să revezi în minte viitorul pe care îl dorești, în tot acest timp amintindu-ți de cel care nu mai dorești să fii, vechiul sine, și de cel care dorești cu adevărat să devii. Acest proces implică să te gândești la acțiunile tale viitoare, plănuindu-ți alegerile la nivel mental și concentrându-ți mintea asupra unei noi experiențe. Să parcurgem mai detaliat această secvență ca să putem înțelege pe deplin ce se întâmplă mai exact în timpul repetiției mentale și cum funcționează aceasta. Pe măsură ce repeți în minte un destin sau un vis privind un nou rezultat, ți-l imaginezi iar și iar până ce-ți devine familiar. Cu cât ai conectat în creierul tău mai multe cunoștințe și experiență despre noua realitate pe care o dorești, cu atât ai mai multe resurse pentru a crea un model mai bun al acesteia în descrierea ta mentală. Și astfel, cu atât vor fi mai mari intenția și așteptarea ta, ca în exemplul cameristelor de hotel. Îți amintești, ție însuți cum va arăta și ce senzație îți va produce viața ta odată ce vei obține ceea ce îți dorești. Acum, pui o intenție în spatele atenției tale. Apoi alături în mod conștient gândurile și intențiile tale unei stări elevate de emoție, cum ar fi bucuria sau recunoștința. Vei afla mai multe despre stările elevate ale emoției în cele ce urmează. După ce accepti acea emoție nouă și devii mai entuziasmat, îți scalzi corpul în neurochimia care ar fi prezentă dacă acel eveniment viitor s-ar întâmpla cu adevărat. S-ar putea sugera că oferi corpului tău o mostră a experienței viitoare. Creierul și corpul tău nu văd diferența dintre trăirea unei experiențe propriu zise în viața ta și simplul gând la acea experiență, din punct de vedere neurochimic, este același lucru. Prin urmare, creierul și corpul tău încep să creadă că trăiesc de fapt în noua experiență din momentul prezent. Menținând focalizarea asupra acestui eveniment din viitor și nepermițând niciunor alte gânduri să te distragă în câteva clipe, Reduci volumul circuitelor neuronale conectate la vechiul sine, care începe să dezactiveze vechile gene, iar tu activezi și conectezi noi circuite neuronale, care inițiază semnalele corecte pentru a activa noi gene în moduri noi. Datorită neuroplasticității discutate anterior, circuitele din creierul tău încep să se reorganizeze pentru a reflecta ceea ce repeți în minte. Și pe măsură ce continui să asociezi noile tale gânduri și imagini mentale cu acea emoție puternică, pozitivă, mintea și corpul tău conlucrează, iar acum te afli într-o nouă stare de a fi. În acest punct, creierul și corpul tău nu mai reprezintă o înregistrare a trecutului, ci o hartă spre viitor, un viitor pe care l-ai creat în mintea ta. Gândurile tale au devenit experiența ta, iar tu, Tocmai ai devenit placebo. Câteva povești de succes privind repetiția mentală. Poate că ai auzit cu ceva timp în urmă povestea maiorului care a fost ținut prizonier într-un lagăr de concentrare din Vietnam și care a exersat în minte jocul de golf pe un anumit teren în fiecare zi pentru a-și păstra mintea întreagă doar ca să obțină un punctaj perfect în ziua în care a fost în sfârșit eliberat și s-a întors acasă. Sau poate ai auzit relatarea activistului sovietic pentru drepturile omului, Anatoli Șaranski, cunoscut ulterior ca Nathan Șaranski, care a petrecut peste 9 ani la închisoare în Uniunea Sovietică după ce a fost acuzat în mod fals de spionaj pentru Statele Unite în anii 1970. Șaranski, care a petrecut 400 de zile din pedeapsă într-o carceră îngustă, întunecată, rece ca gheața, a jucat în fiecare zi în minte un joc de șah cu el însuși, ținând mental evidența coordonatelor de pe tablă și a pozițiilor fiecarei piese. Acest lucru i-a permis lui Șaranski să-și mențină multe dintre hărțile neuronale, care, în mod normal, au nevoie de stimulare externă pentru a rămâne intacte. După eliberarea sa, a emigrat în Israel și în cele din urmă a devenit ministru în cabinetul israelian. În 1996, când campionul mondial de șah Garry Kasparov a sosit în Israel pentru a juca o partidă simultană de șah împotriva 25 de israelieni, Sharansky l-a învins. Aaron Rodgers, fundaș al echipei Green Bay Packers, își imaginează la rândul lui în minte Mișcări pe care adesea le execută apoi cu precizie pe teren. Pregătind terenul pentru victoria celor de la Packers în finala Super Bowl din 2011, în timpul unui meci de baraj pe care echipa Packers, cap de serie numărul 6, l-a câștigat cu 48 la 21 împotriva celor de la Atlanta Falcons, cap de serie numărul 1, Rodgers a finalizat 31 din 36 de pase, 86,1% situându-se pe locul al cincilea în topul celui mai bun procent de finalizare din postsezon din toate timpurile. În clasa a șasea, un antrenor ne-a predat importanța vizualizării, a declarat Rogers, unui reporter sportiv de la USA Today. Când sunt într-o ședință, când mă uit la un film sau stau în pat înainte să adorm, mă vizualizez întotdeauna făcând schemele de joc respective. La multe dintre acele scheme de joc pe care le-am făcut în timpul meciului, m-am gândit înainte. Stând pe canapea, vizualizez că le fac. Am încheiat citatul. Nenumărați alți atleți profesioniști au folosit de asemenea repetiția mentală cu efecte uimitoare, inclusiv jucătorul de golf Tiger Woods, jucătorii vedete de basket Michael Jordan, Larry Bird și Jerry West și, în baseball, aruncătorul Roy Halladay. Campionul la golf Jack Nicklaus a scris în cartea sa Golf My Way, golful în stilul meu. Citez. Nu lovesc niciodată mingea, chiar și când mă antrenez, fără să am o reprezentare foarte clară, focalizată a ei, în minte. Este ca un film în culori. Mai întâi văd mingea acolo unde vreau să ajungă, frumoasă și albă, cocoțată pe iarba verde și strălucitoare. Apoi scena se schimbă rapid și văd mingea îndreptându-se într-acolo. Drumul, traiectoria și forma ei, chiar și comportarea ei la aterizare. Apoi totul pare să se estompeze oarecum, iar în următoarea scenă mă văd dând acel tip de lovitură care va transforma imaginile precedente în realitate. Abia la sfârșitul acestui scurt spectacol privat, hollywoodian, aleg o crosă și mă îndrept spre minge. Am încheiat citatul. După cum putem vedea doar din aceste exemple, și există multe, multe altele asemănătoare, numeroase dovezi arată că repetiția mentală este extrem de eficientă pentru a deprinde o abilitate fizică prin exercițiu fizic minim. Nu mă pot abține să nu adaug încă un exemplu, de data aceasta din partea lui Jim Carrey care spune o poveste uimitoare despre ce a făcut când a venit prima oară la Los Angeles, la sfârșitul anilor 1980, ca actor care se zbătea să-și găsească de lucru. Scrisese o declarație de un paragraf pe o bucată de hârtie despre cum avea să întâlnească oamenii potriviți, să obțină genul potrivit de roluri, să lucreze la filmul potrivit cu distribuția potrivită, cum urma să aibă succes și să contribuie cu ceva valoros și să schimbe ceva în lume. Obișnuia să meargă cu mașina până sus, pe Mulholland Drive, pe Hollywood Hills, în fiecare seară, să se lase pe spate în mașina lui decapotabilă și să privească cerul. Rostea acel paragraf în minte, întipărindu-și-l în memorie, în timp ce își imagina că ceea ce descria chiar se întâmpla în realitate. Și nu se întorcea din acea plimbare în care vedea Hollywoodul de la înălțime până când nu se simțea ca și cum ar fi fost persoana pe care și-o imaginase, până când acest lucru nu devenea real în mintea lui. A scris chiar un cec pe numele lui în valoare de 10 milioane de dolari, adăugând cu pixul pentru prestarea de servicii de actorie și datându ziua recunoștinței 1995. A ținut cecul acela în portofel ani de zile. În sfârșit, în 1994 au fost lansate trei filme care l-au transformat pe Carey într-o vedetă. Primul, Ace Ventura, Pet Detective, Ace Ventura, Detectivul Lupește. A fost lansat în februarie, urmat de The Mask, masca, în iulie. Iar pentru rolul său din cel de-al treilea film, Dumb and Dumber, Tântălăul și Gogomanul, lansat în decembrie, Kerry a primit un cec în valoare de exact 10 milioane de dolari. El a creat exact ceea ce a avut în vedere pentru el însuși. Ceea ce au în comun toate aceste persoane este faptul că au eliminat mediul extern, au trecut dincolo de corpurile lor și au reușit să transceadă timpul pentru a putea face schimbări neurologice semnificative la interior. Când s-au înfățișat pe ei înșiși lumii, au reușit să-și facă mintea și corpul să colaboreze și-au creat în lumea materială ceea ce concepuseră mai întâi în sfera minții. Studiile științifice sprijină acest lucru. Pentru început, numeroase experimente asupra repetiției mentale dovedesc că atunci când te concentrezi asupra unei anumite regiuni a corpului, gândurile tale stimulează regiunea din creier care guvernează partea respectivă. Iar dacă vei continua să faci acest lucru, vor urma schimbări fizice în zona senzorială a creierului. Acest lucru are sens, deoarece dacă vei continua să-ți plasezi conștientizarea în același loc, vei activa și conecta aceleași rețele de neuroni și, în consecință, vei construi hărți cerebrale mai puternice în zona respectivă. Într-un studiu de la Harvard, subiecții cercetării care nu mai cântaseră niciodată la pian au efectuat în minte un exercițiu simplu de pian pentru cele cinci degete de două ore pe zi, timp de 5 zile și au avut aceleași schimbări cerebrale ca subiecții care au exersat fizic aceleași activități, dar fără să ridice măcar un deget. Regiunea din creierul lor care controlează mișcarea degetelor a crescut simțitor, permițând creierului lor să arate de parcă experiența pe care și-o imaginaseră se întâmplase cu adevărat. Ei au instalat hardware-ul neurologic, circuitele, și software-ul, programele, creând, prin urmare, noi hărți cerebrale doar prin puterea gândului. Într-un alt studiu efectuat pe 30 de oameni, desfășurat de-a lungul unei perioade de 12 săptămâni, unii și-au exersat cu regularitate degetele mici, în timp ce alții doar și-au imaginat că fac același lucru. În timp ce membrii grupului care chiar au făcut exercițiile fizice și-au crescut puterea degetelor mici cu până la 53%, cei din grupul care doar și-au imaginat că fac același lucru și-au crescut de asemenea puterea degetelor mici cu până la 35%. Corpurile lor se schimbaseră de parcă ar fi avut iar și iar experiența fizică în realitatea externă, dar o experimentaseră doar în mintea lor. Mințile lor le-au schimbat corpurile. Într-un experiment asemănător, zece voluntari și-au imaginat fiecare, că își încordează unul dintre bicepși cât de tare pot, de 5 ori pe săptămână. Cercetătorii au înregistrat activitatea electrică cerebrală a subiectilor din timpul ședințelor și le-au măsurat capacitatea musculară o la două săptămâni. Cei care doar și-au imaginat că își încordează mușchii și-au crescut capacitatea musculară a bicepșilor cu până la 13,5% în doar câteva săptămâni și au menținut avantajul timp de trei luni după ce s-a oprit antrenamentul. Corpurile lor au reacționat la o nouă minte. Un ultim exemplu este un studiu francez în care subiecții comparați fie au ridicat, fie și-au imaginat că ridică gantere de diferite greutăți. Cei care și-au imaginat că ridică greutăți mai mari și-au activat mai mult mușchii decât cei care și-au imaginat că ridică greutăți mai mici. În toate aceste trei studii despre repetiția mentală, Subiecții au putut să-și crească în mod măsurabil puterea corpului, folosindu-și doar gândurile. Te-ai putea întreba, pe bună dreptate, dacă există studii care să arate ce se întâmplă când urmăm întreaga secvență, când nu numai că ne imaginăm ceea ce dorim să creem, dar ne și conectăm la emoții puternic-pozitive. De altfel, acestea chiar există și vei asculta despre ele cât de curând. Cum să semnalezi noi gene în corp cu o nouă minte? Pentru a înțelege mai pe deplin cum funcționează repetiția mentală, trebuie să examinăm pentru un moment doar câteva aspecte ale anatomiei creierului, iar apoi să adăugăm câteva noțiuni subcinte de neurochimie. Să începem prin a explica faptul că lobul tău frontal, situat chiar în spatele frunții tale, este centrul tău creator. Aceasta este partea creierului care învață noi lucruri, visează la noi posibilități, ia decizii conștiente, îți stabilește intențiile și așa mai departe. Este CEO-ul, ca să spunem așa, și mai important chiar, lobul frontal îți permite de asemenea să observi cine ești și să evaluezi ceea ce faci și cum te simți. Este sediul conștiinței tale. Acest lucru este important deoarece... Odată ce vei deveni mai conștient de gândurile tale, în ultimă instanță vei putea să le direcționezi mai bine. În timp ce practici repetiția mentală și te concentrezi și te focalizezi cu adevărat asupra rezultatului pe care îl dorești, lobul frontal devine aliatul tău, deoarece reduce de asemenea volumul lumii exterioare, ca să nu mai fii la fel de distras de informațiile care vin de la cele cinci simțuri ale tale. Scanările cerebrale arată că, într-o stare intens focalizată, cum ar fi repetiția mentală, percepția timpului și spațiului se diminuează. Acest lucru se întâmplă deoarece lobul tău frontal reduce inputul din centrii tăi senzoriali, care îți permit să îți simți corpul în spațiu, din centrii tăi motori, responsabil pentru mișcarea ta fizică, și din centrii tăi asociativi, unde există gândurile tale despre identitatea ta și despre cine ești, precum și din circuitele lobului tău parietal, unde procesezi timpul. Deoarece poți trece dincolo de mediul tău, dincolo de corpul tău și chiar dincolo de timp, ești mai capabil să faci gândul pe care îl gândești mai real decât orice. În momentul în care îți imaginezi un nou viitor pentru tine însuți, te gândești la o nouă posibilitate și începi să pui întrebări specifice, de exemplu, cum ar fi... Să trăiești fără această durere și limitare. Lobul tău frontal devine brusc atent. În câteva secunde, creează atât intenția de a fi sănătos, astfel încât să ai o imagine clară asupra lucrurilor pe care dorești să le creezi și pe care nu mai dorești să le experimentezi, cât și o reprezentare mentală a stării de sănătate, astfel încât să îți poți imagina cum va fi. În calitate de CEO, Lobul frontal are conexiuni cu toate celelalte părți ale creierului. Prin urmare, începe să selecteze rețele de neuroni pentru a crea o nouă stare mentală, ca răspuns la această întrebare. Am putea spune că devine dirijorul unei simfonii, reducându-ți la tăcere vechiul program prestabilit, funcția de curățare a conexiunilor interneuronale exercitată de neuroplasticitate, și selectând diferite rețele de neuroni din diferite părți ale creierului, conectându-le pentru a crea un nou nivel mental care să reflecte ceea ce îți imagineai. Lobul tău frontal este cel care îți modifică mintea, altfel spus, care face creierul să funcționeze în diferite secvențe, tipare și combinații. Odată ce lobul frontal poate selecta diferite rețele de neuroni și le poate activa la perfecție și succesiv, pentru a crea un nou nivel mental, o imagine a reprezentării interne apare în ochiul minții tale sau lobul frontal. Acum să mai aducem în discuție niște neurochimie. Dacă lobul tău frontal orchestrează suficiente astfel de rețele neuronale pentru a se activa la unison, în timp ce te concentrezi asupra unei intenții clare, va veni un moment în care, în mintea ta, gândul va deveni Experiență. Moment în care realitatea ta interioară devine mai reală decât realitatea ta exterioară. Odată ce gândul devine experiență, începi să simți emoția modului în care evenimentul ar fi resimțit în realitate. Nu uita, emoțiile reprezintă semnăturile chimice ale experiențelor. Creierul tău produce un tip diferit de transmițător chimic, o neuropeptidă pe care o trimite celulelor din corpul tău. Neuropeptida caută zonele receptoare adecvate sau stațiile de andocare de pe diferitele celule, astfel încât să-și poată transmite mesajul centrilor hormonali ai corpului și, în ultimă instanță, ADN-ului celulelor, iar celulele obțin un nou mesaj că evenimentul a avut loc. Când ADN-ul dintr-o celulă primește aceste informații noi de la neuropeptidă, aceasta reacționează activând sau reglând pozitiv unele gene și dezactivând sau reglând negativ altele, totul pentru a sprijini noua ta stare de a fi. Gândește-te la reglarea pozitivă și la reglarea negativă ca la niște lumini care fie se încălzesc și devin mai strălucitoare, fie se răcesc și devin mai estompate. Când o genă se aprinde, este activată pentru a produce o proteină. Când o genă se stinge, este dezactivată și devine mai estompată sau mai slabă, și nu produce la fel de multe proteine. Și astfel, vedem efectele cu schimbări măsurabile în corpul nostru fizic. Aruncă o privire asupra figurii 5-1-A și figurii 5-1-B din broșură. Acestea te vor ajuta să urmezi întreaga sequență a modului în care să îți corpul doar. Prin puterea gândului. Celulele STEM, rezerva noastră puternică de potențialități. Celulele STEM sunt următorul strat pe care avem nevoie să-l înțelegem din enigmă. Acestea sunt responsabile, cel puțin în parte, pentru modul în care ceea ce este aparent imposibil devine posibil. În mod oficial, Acestea sunt celule biologice nediferențiate, care devin specializate. Acestea reprezintă un potențial brut. Când aceste noi oportunități sunt activate, ele se metamorfozează în orice fel de celulă are nevoie corpul, inclusiv celule musculare, celule osoase, celule ale pielii, celule imunitare și chiar celule nervoase din creier. Pentru a înlocui celulele rezate, sau distruse din țesuturile, organele și sistemele corpului. Gândește-te la celulele stem ca la niște cupe de gheață pisată, înainte ca siropul aromat să fie turnat deasupra, ca la niște bulgări de argilă care își așteaptă rândul pe roata olarului pentru a fi modelați sub formă de farfurii, boluri, vaze sau ulcioare, sau poate chiar ca la o rolă de bandă adezivă, care azi poate să repare o țeavă defectă și mâine să fie croită cu ingeniozitate într-o rochie pentru balul de absolvire. Iată un exemplu al modului în care funcționează celulele stem. Când te tai la deget, corpul are nevoie să repare despicătura din piele. Trauma fizică locală trimite un semnal genelor tale din exteriorul celulei. Gena devine activă și produce proteinele adecvate, care apoi instruiesc celulele stem să se transforme în celule ale pielii cu funcționare sănătoasă. Semnalul traumatic este informația că celula stem trebuie să se diferențieze într-o celulă a pielii. Milioane de asemenea procese au loc tot timpul în tot corpul nostru. Vindecarea ce poate fi atribuită acestui tip de expresie a genei a fost documentată la nivelul ficatului, mușchilor, pielii, intestinelor, osoase și chiar al creierului și inimii. În studiile privitoare la vindecarea rănilor, unde subiectul se află într-o stare negativă extrem de emoțională, cum ar fi furia, celulele STEM nu primesc clar mesajul. Când există interferență la nivelul semnalului, ca în cazul bruiajului de la radio, celula potențială nu primește stimularea corectă într-un mod coerent pentru a se transforma într-o celulă folositoare. După cum știi din ascultarea acestei secțiuni despre reacția la stres și viața în modul de supraviețuire, vindecarea va avea nevoie de mai mult timp, deoarece cea mai mare parte a energiei corpului este ocupată să facă față sentimentului de furie și efectelor sale chimice. Pur și simplu, nu este timp pentru creație, creștere și hrănire, doar pentru urgență. Așadar, când efectul placebo este în acțiune, iar tu creezi nivelul corect al minții, cu o intenție clară și îl combini cu o emoție benefică, elevată, tipul corect de semnal poate ajunge la ADN-ul celulei. Mesajul nu numai că influențează producerea proteinelor sănătoase în scopul unei mai bune structuri și funcționarea a corpului, ci produce de asemenea celule cu totul noi, sănătoase, din celule stem latente, care pur și simplu așteaptă să fie activate de mesajul potrivit. Te-ai putea chiar gândi la aceste celule stem ca la niște cartonașe monopoli care îți permit să ieși din închisoare, deoarece după ce acestea sunt stimulate sau activate, ele înlocuiesc celulele din zonele distruse ale corpului făcând posibil un început cu totul nou. De fapt, celulele stem ajută la explicarea modului în care are loc vindecarea în cel puțin jumătate dintre cazurile de placebo care implică intervențiile chirurgicale false, indiferent dacă este vorba despre un genunchi artritic sau despre un bypass coronarian, după cum am descris în capitolul 1. În ce mod intenția și emoția elevată ne schimbă biologia? Am menționat deja emoțiile și modul în care joacă ele un rol vital în vindecarea corpului. Însă acum să cercetăm mai îndeaproape acest subiect. Dacă avem o reacție emoțională sporită la noile gânduri asupra cărora ne concentrăm în timpul repetiției mentale, este ca și cum ne-am folosit eforturile la turație maximă. Deoarece emoțiile ne ajută să facem schimbări epigenetice mult mai rapid Nu avem nevoie de componenta emoțională La urma urmei, subiecții care își întăreau mușchii imaginându-și că ridică greutăți Nu aveau nevoie să resimtă o plăcere intensă pentru a schimba genele Cu toate acestea, ei s-au inspirat pe ei înșiși Folosindu-și imaginația cu fiecare ridicare mentală spunând Mai cu forță! Mai cu forță! Mai cu forță! Mai cu forță! Emoția constantă a reprezentat catalizatorul energetic care a intensificat cu adevărat procesul. Menținerea unei asemenea emoții înălțătoare ne permite să obținem rezultate mult mai spectaculoase, mult mai rapid, același tip de rezultate uimitoare pe care le vedem în reacția placebo. Vă amintiți studiul despre râs din capitolul 2? Cercetătorii japonezi au descoperit că vizionarea unui spectacol de comedie cu durata de o oră a reglat pozitiv, 39 de gene, 14 dintre care aveau legătură cu activitatea celulei ucigașe, născute din sistemul imunitar. Alte câteva studii au arătat creșteri ale diferițiilor anticorpi după ce subiecții au privit o casetă video amuzantă. Cercetările efectuate la Universitatea din Chapel Hill, North Carolina, au indicat că o creștere a emoțiilor pozitive a produs creșterea tonului vagal, un indicator al sănătății nervului vag care joacă un rol major în reglarea sistemului nervos autonom și a homeostazei. Într-un studiu japonez, când puii de cobai au fost gădilați timp de câteva minute pe zi, timp de cinci zile la rând, pentru a stimula emoțiile pozitive, creierul cobailor a generat noi neuroni. În fiecare dintre aceste cazuri, emoțiile pozitive puternice i-au ajutat pe subiecti să declanșeze schimbări fizice reale care le-au îmbunătățit starea de sănătate. Emoțiile pozitive duc la prosperarea corpului și a creierului. Acum să aruncăm o privire asupra tiparului multora dintre studiile despre placebo. Momentul în care cineva începe să aibă o intenție clară asupra unui nou viitor, dorind să trăiască fără durere sau boală, și apoi o combină cu o emoție intensificată, entuziasm, speranță și anticiparea faptului de a trăi într-adevăr fără durere sau boală este acel moment în care corpul nu se mai află în trecut. Corpul trăiește în acel nou viitor, deoarece, după cum am văzut, corpul nu cunoaște diferența dintre o emoție creată de o experiență actuală și una creată doar prin puterea gândului. Prin urmare, această stare sporită a emoției ca reacție la noul gând este o componentă vitală a procesului respectiv, deoarece reprezintă informații noi care provin din exteriorul celulei, iar pentru corp, Experiența din mediul exterior sau din mediul interior este aceeași. Îți amintești de domnul Wright din capitolul întâi? A devenit foarte entuziasmat când s-a gândit să ia noul medicament puternic despre care auzise și-și imagina că l-ar putea vindeca. Era atât de entuziasmat încât și-a bătut la cap doctorul ca să-i permită să-l ia. Când a reușit în sfârșit să o facă, nu avea nici cea mai vagă idee că medicamentul era inactiv. Dar deoarece corpul său nu cunoștea diferența dintre imaginile sale mentale cu mare încărcătură emoțională despre starea de bine și starea de bine propriu-zisă, corpul său a reacționat din punct de vedere emoțional ca și cum ceea ce își imaginase se întâmplase deja. Mintea și corpul său au colaborat după aceea pentru a semnala noi gene în noi moduri și acest lucru, mai curând decât puternicul medicament nou pe care l-a luat, a fost cel care i-a micșorat tumorile și i-a redat starea de sănătate. Iată ce a creat noua sa stare de a fi. După aceea când domnul Wright a aflat că studiile clinice ale medicamentului au arătat că acesta nu funcționa, a revenit la vechile sale gânduri și la vechile sale emoții, la vechea sa programare și, deloc surprinzător, tumorile au revenit. Starea sa de a fi s-a schimbat încă o dată, dar când doctorii săi i-au spus că putea obține o versiune îmbunătățită a medicamentului care funcționase înainte, s-a entuziasmat iarăși. A crezut cu adevărat că această nouă versiune a medicamentului putea să funcționeze pentru că văzuse acest lucru întâmplându-se înainte, sau cel puțin asta credea că văzuse. După cum era de așteptat când a îmbrățișat din nou intenția sănătății și a început să gândească iarăși noi gânduri despre posibilități, creierul său s-a reîntors la activarea și stabilirea unor noi conexiuni neuronale, iar el a creat o nouă minte. Entuziasmul și speranța i-au revenit pe deplin, iar emoția respectivă a creat exact acele substanțe chimice din corpul lui care i-au sprijinit noile gânduri. Și astfel, încă o dată, corpul său nu a știut diferența dintre gândurile și senzațiile sale despre starea de a fi bine și starea propriu-zisă de bine. Și încă o dată, creierul și corpul său au reacționat de parcă ceea ce și-a imaginat s-ar fi întâmplat deja, iar tumorile sale au dispărut din nou. După ce a citit în presă că medicamentul său minune a fost într-adevăr un eșec, el s-a întors la vechea sa gândire și la vechile sale emoții pentru ultima oară, iar vechiul sine al personalității sale a revenit odată cu tumorile sale. Nu exista niciun medicament miraculos. El era miracolul și nu exista niciun placebo. El era placebo-ul. Prin urmare, este de înțeles de ce ar trebui să ne concentrăm nu doar pe evitarea emoțiilor negative, cum ar fi teama și furia, ci și pe cultivarea conștientă din toată inima a emoțiilor pozitive, cum ar fi recunoștința, bucuria, entuziasmul, fascinația, admirația, inspirația, uimirea, încrederea, aprecierea, bunătatea, compasiunea, și sentimentul de a fi puternic, care să ne ofere toate avantajele posibile cu privire la maximizarea stării noastre de sănătate. Studiile arată că atunci când intri în contact cu emoțiile pozitive expansive, cum ar fi bunătatea și compasiunea, emoții care reprezintă de altfel dreptul nostru prin naștere, tinde să se elibereze o neuropeptidă diferită, denumită ocitocină, care în mod normal blochează receptorii din amigdala cerebrală partea creierului care generează teamă și anxietate. Alungând teama din calea noastră, putem simți infinit mai multă încredere, iertare și iubire. Din egoiști, ajungem să fim altruiști. Și pe măsură ce întruchipăm această nouă stare de a fi, circuitele neuronale deschid calea unor posibilități nesfârșite pe care nu ni le-am fi putut imagina înainte, deoarece acum nu ne irosim toată energia încercând să ne dăm seama cum să supraviețuim. Oamenii de știință descoperă regiuni ale corpului, cum ar fi intestinele, sistemul imunitar, ficatul și inima, ca și multe alte organe, care conțin zone receptoare pentru ocitocină. Aceste organe sunt extrem de reactive la efectul major de vindecare al ocitocinei, care a fost asociat cu creșterea numărului de vase de sânge din inimă, cu stimularea funcției imune, creșterea motilității gastrice și cu normalizarea nivelurilor de zahăr din sânge. Să ne întoarcem pentru o clipă la repetiția mentală. Îți amintești cum lobul frontal este aliatul nostru în timpul repetiției mentale? Acest lucru este adevărat deoarece, după cum am stabilit mai devreme, lobul frontal ne ajută să ne detașăm de corp, mediu și timp, cele trei focalizări principale ale cuiva care trăiește în regimul de supraviețuire. Acest lucru ne ajută să uităm de noi înșine, ajungând într-o stare a conștiinței pure, unde nu avem ego. În această nouă stare, în timp ce vizualizăm ceea ce dorim, inimile noastre sunt mai deschise, iar emoția pozitivă se poate revărsa prin noi, astfel încât acum bucla faptului de a simți ceea ce gândim și de a gândi ceea ce simțim lucrează în sfârșit în favoarea noastră. Mentalitatea egoistă în care eram în timp ce ne aflam în regimul de supraviețuire nu mai există, deoarece energia pe care am canalizat-o spre nevoile de supraviețuire. A fost eliberată acum pentru noi, astfel încât să o putem crea. Este ca și cum cineva ne-ar plăti chiria sau ipoteca pentru luna în curs ca să avem bani în plus cu care să ne distrăm. Acum putem înțelege exact de ce anume, dacă avem o intenție clară a unui nou viitor, o combinăm cu starea unei emoții expansive, înălțătoare și repetăm acest lucru iar și iar, până ce am creat o nouă stare mentală și o nouă stare de a fi, aceste gânduri vor părea mai reale pentru noi decât perspectiva noastră anterioară, limitată, asupra realității. Suntem în sfârșit liberi și odată ce îmbrățișăm cu adevărat emoția respectivă, ne putem îndrăgosti mai ușor de posibilitatea pe care o avem în vedere. Dirijorul sinfoniei, lobul frontal, se simte ca un copil într-un magazin de dulciuri, văzând cu entuziasm și bucurie, toate tipurile de posibilități creatoare pentru noi conexiuni neuronale care se pot combina pentru a forma noi rețele neuronale. Și în timp ce dirijorul ne deconectează de la vechea stare de a fi și declanșează circuitele din această nouă stare de a fi, substanțele noastre neurochimice încep să livreze noi mesaje către celulele noastre. Acestea sunt pregătite acum să facă schimbări epigenetice care semnalează noi gene în moduri noi și puternice. Și întrucât am folosit emoții intensificate pentru a simula că acest lucru s-a întâmplat deja, semnalăm gena înaintea mediului. Acum nu mai așteptăm schimbarea și nu mai sperăm la schimbare. Noi suntem schimbarea. Înapoi la mănăstire. Să reexaminăm studiul de la începutul ultimului capitol, în care bărbații mai în vârstă au pretins că sunt mai tineri și, de fapt, chiar au întinerit din punct de vedere fizic. Întrebarea despre cum au făcut acest lucru și-a primit răspunsul și am rezolvat misterul. Când acești bărbați au sosit la mănăstire, ei s-au retras din viețile lor familiare. Nu li s-a mai amintit cine credeau că sunt, pe baza mediilor lor externe. Apoi și-au început retragerea spirituală, menținând, o intenție foarte clară, să pretindă că erau din nou tineri, folosind repetiția fizică și mentală deoarece ambele schimbă creierul și corpul, și să facă această intenție cât mai reală cu putință. Pe măsură ce priveau filme, citeau reviste și ascultau programe de radio și televiziune din perioada în care erau cu 22 de ani mai tineri, fără întreruperi din viața modernă, ei au fost în stare să se elibereze de realitatea vârstei de peste 70 și 80 de ani pe care o aveau. De fapt, au început să trăiască de parcă ar fi fost din nou tineri. Pe măsură ce experimentau noi gânduri și sentimente despre faptul că erau mai tineri, creierii lor au început să activeze neuroni în noi secvențe, noi tipare și noi combinații, dintre care unele nu fuseseră activate de 22 de ani. Deoarece tot ce exista în jurul bărbaților, precum și propria lor imaginație exaltată, îi ajuta cu bucurie să facă experiența respectivă să pară reală, creierul lor nu putea face diferența între a fi cu adevărat, cu 22 de ani mai tineri, și a pretinde doar că erau astfel. Prin urmare, în doar câteva zile, bărbații au reușit să înceapă să semnaleze în tocmai schimbările genetice care să reflecte cine deveniseră. Făcând acest lucru, corpurile lor au produs neuropeptide care să corespundă noilor emoții, iar când neuropeptidele au fost eliberate, au transmis noi mesaje celulelor din corpul lor. Pe măsură ce celulele potrivite au permis accesul respectivilor transmițători chimici, i-au condus direct către ADN-ul din profunzimea fiecarei celule. Odată sosiți acolo, noi proteine au fost create. Iar aceste proteine au căutat noi gene în funcție de informațiile pe care le purtau Când au descoperit ceea ce căutau, proteinele au desfășurat ADN-ul Activând gena aflată în așteptare și declanșând schimbările epigenetice Aceste schimbări epigenetice au dus la producerea unor proteine noi Similare proteinelor unor bărbați cu 22 de ani mai tineri dacă se întâmpla ca trupurile bărbaților să nu aibă părțile necesare pentru a crea ce anume presupunea schimbarea epigenetică, epigenomul pur și simplu făcea apel la celulele stem pentru a produce elementele necesare. A urmat un potop de îmbunătățiri fizice, pe măsură ce bărbații făceau tot mai multe schimbări epigenetice și activau mai multe gene, până când, în cele din urmă, bărbații care au ieșit în pas vioi pe porțile mănăstirii nu au mai fost aceiași bărbați care intraseră târându-și pașii pe aceleași porți cu doar o săptămână mai înainte. Dacă procesul a funcționat pentru acești indivizi, te asigur că poate funcționa și pentru tine. În ce realitate alegi să trăiești și cine pretinzi că ești sau nu ești? Ar putea fi atât de simplu?